Jó reggelt, jó napot, jó estét, annak függvényében ki, mikor nézi, hallgatja meg ezt a beszélgetést Berta egyezzünk Egyezünk meg a, a szerkezetben. Ugye többféle variáció van. Egyrészt te hoztál egy pendrive de annak ugye nincs képe. Annak nincs. Annak nincs képe, tehát akkor Szerinted kibírjuk-e egymással mondjuk fél óráig, hogy beszélgettünk te gitározol és akkor mögé csapjuk a pendrive anyagát, amely teljes terjedelmében ott lesz, a többiek uh -huh. majd eldöntik, hogy milyen képpel. Uh -huh. Vagy mi legyen? Szerintem ez jó. Mit mi főzünk? Főzöl még? Ö, már nem igen. Miért? Már otthon sem nagyon. Hát befejeztem ezt a szakácskodást. De ez nagy örökség. Ha nem mutattam volna be, akkor Berto volt a vendégem. Igen, de elvezet... Én vagyok az ő vendége, mindegy. <gül> beszéget. Hát az az étterem, ahol én leginkább szakács voltam, az megszűnt, ugye. Édesanyámnak volt egy ilyen, illetve üzletvezető volt egy helyen, és az, az teljes mértékben megszűnt. Hát az Covid más? Nem, édesanyám halála, ugye az két-három évvel ezelőtt történt, és utána nem, nem akadta folytassa a, a helyet, aztán eladásra került, úgyhogy az én mekkora hely volt? Nagy, nagy. Egy komoly, egy, hát egy komoly méretű étterem volt. De nem, főleg nem ezért hagytam én abba a szakáskodásra, hanem közül máshogy alakult az életem, ugye más munkáim lettek, úgyhogy nem, nem kellett nekem szezonokat leúzni a balatonon többé. De te mi fajt váltogatsz? Hát a, a munka az nálam nem egy állandó dolog, mert azt én soha nem tekintettem a az életem fő csapás vonalának, hogy mindig azt csináltam, ami éppen adódott. Legutóbb egy könyvesbolt volt, ahol rendezvények is voltak, Igen. talán ugyanebben a kerületben, mint ahol most vagyunk. Igen, ott rendezvényszervező is voltam, a Józsefvárosi Galériának rendezvényszervezőként dolgoztam, az ott hely helyiséget bérelő kiadónak pedig a könyvesbolt vezetője voltam. Ez Tehát. a mi lett? Hát az önkormányzat bezárta azt a helyet, mondván, hogy ők ott csinálnak inkább egy történeti múzeumot, elbocsájtották az embereket, a József Farsi galéria embereit, én még egy pár hónapot maradhattam, mint könyvesboltos, teljesen egyedül abban hatalmas intézményben, és aztán a könyvesboltosként is mennünk kellett onnan. És amit ígértek, hogy ott megvalósul, az meg is valósul? Nem, az azóta üresen áll a hely, de, de ez már nem az én dolgom. És ha elmész előtt, akkor mi az eszedből? Hát euh, én mindig elmosolyodok. És eszembe jut a politika világa természetesen, amiről egyébként én elég sokat beszéltem régen, de ma már nem érdekel. Miért kellett volna elmenned? Vagy amit oda terveztek, az miért nem jött létre? Vagy ha az nem jött létre, akkor miért nem kérdeztél utána, és akkor én is majd mesélek neked? Hát euh, én utána kérdeztem egy időben, de nagyon hosszú lenne ezt elmesélni ezt a dolgot, és nagyon egyoldalú lenne az állásfoglalásom. Úgy, hogy de hogy voltál benne az önkormányzatban? Euh, nem, hanem a, hát voltak emberek, akiket én ismertem. Ugye, ott, ott töltöttem 7-8 évet a Józseforsi Galériában, tehát sikerült megismerkednem sok emberrel, aki az önkormányzat alkalmazottja. És hát, uh, amikor megkérdeztem őket, akkor tudtak hírekkel szolgálni, hogy mi a helyzet ezzel, azzal, azzal. De ezek mind ilyen konteó elméletek sokszor, vagy, illetve annak tűnnek a bizonyítékok hiányából, úgyhogy én nyilvánosan nem szoktam beszélni, csak irodalmi műveket követek el ebben a tárgyban. De kérdezd meg a Pikó Andrást, hogy mi a helyzet vele, és miután ő beszélt, utána én is szívesen reflektálok erre a dologra. Mennyire viselt meg? Engem nem nagyon, én nem vagyok egy ilyen mm, olyan típus, akit megviselnek ezek a csapások, hozzá olyan vagyok sokva Vagy olyan, vagy nem mutatod magad olyannak? Igen, ez jó kérdés, ezt én sem tudom sokszor eldönteni. Tehát, sokkal később buknak ki belőlem dolgok, rájövök, hogy mégiscsak megviselnek ezek a a dolgok. Hát ez, ezzel is úgy volt, hogy először abszolút úgy tűnt, hogy nem érdekel, de hát aztán mégiscsak hét év munkája van benne, egy jó, működő, egy jó működő, kvázi művelődési házat sikerült ott szétrúgni. Úgyhogy azért, hát igen, nem, nem, nem voltam tőle boldog. De a kollégáim, akik, akik teljes ásvesztésben voltak, és teljes fordulatot vett az életük, akik nyilván sokkal jobban megviseltem. Hány ember? Velem együtt tízről volt szó. Ez nem kevés? Nem. Mi lett velük? Végül is mindegyiknek sikerült állást találnia. De maga Társos szétment a Azt szél persze, hát nem tudtak más csinálni. Egy helyen nem kaptak állást, úgyhogy mindenki elkezdett állást keresni, aztán előbb-utóbb sikerült is megoldani a dolgot. Zömében ennél rosszabb helyekre kerültek. Mit nevezünk ennél rosszabbnak? Hát ami anyagilag rosszabb, és hát ugye itt volt azért egy egyfajta közösség, ami kiforrott egy 7-8 év alatt. Ezt az ember mindig nehezen mm, hagyja ott. Tehát van egy ilyen lelki része is a dolog, nem csak a pénz számít, hanem... Ennek egy éve, másfél éve? Mm, igen, szerintem egy másfél éve körülbelül. Igen, engem engem februárban küldtek el onnan. Igen, mi januárban találkoztunk. Igen, de a többieket sokkal korábban. Tehát őket már ősszelapátra tették. Te most hány éves, hogy? 56 leszek most decemberben. Forradalmi évforduló. Miért hittem azt, hogy te sokkal fiatalabb vagy? Nem tudom. Szerintem nem azért, mert annyira jól nézek ki. De mindig azt hittem, hogy sokkal fiatalabb vagy. Ezt már mondtad másik adásban is, igen. Konzekversen nap... hazudok. Ja. Mit kezdtél magaddal? ezután, hm? amikor vége lett. Hát ugye a könyvesboltos állásom megmaradt, és hát, mint mondtam, nekem a munka azért nem a főcsapás. A könyvesboltos életem, állásod megmaradt egy helyiség nélkül, vagy hogyan? Hát kibérelt a kiadó egy másik helyiséget. Jó, hogy úgy. Dolgoztam, ez az ülői úton van. Úgy, az hogy... egyből bent? Tehát ő... akkor az egyik megszűnt, akkor a másik egyből nyitott. Nem, sajnos, ez nem ilyen egyszerű ez a dolog, mert szintén a, ugyanaz az önkormányzat a bérbeadó, úgyhogy ne, kicsit nehéz volt velük zöldágra vergődni. De tudták, hogy ugyanaz a cég? Tudták, persze. De itt valójában a cégre pikkelnek? Nem, erről, erről nincs szó. Úgy általában pikkel az miért egyik zavaró, oldal hogy a, a cég? oldalra, ez teljesen világos. De akkor miért zavaród, ha ugyanaz a cég? A, micsoda? Hát amelyik bérli a másik helységet. Hát, mert ugye ennek vannak mindenféle törvényi előírásai. Ez pályázatokon írják ki ezt a dolgot, és annak van egy bizonyos határideje, ami előtt nem lehet eredményt hirdetni, azt mindenképpen ki kell válni, még akkor is, hogyha egyetlen pályázó van. Minden Mennyi idő telt a kettő között? Hát több mint fél év. Azonat mit csinálta? Hát addig bekonténereztük a cuccot, a könyveket meg a volt beszerzés, berendezését, aztán én leültem írni, ahogy szoktam ilyen helyzetekben. Kicsit többet sikerül írnom, mint máskor. De mit? szöveget, regényt, novellákat? Kicsi, leginkább regényt, tehát azt erőltettem most leginkább, hogy véget érjen ez a monumentális munka, amiben belevágtam egy pár évvel ezelőtt. Egy nagyon hosszú történelmi időszakot felülelő regény, így aztán nagyon sok munkával jár. De hát persze, a szövegeket én nem szoktam tervezni. Azok, azok folyamatosan így jön. ki Ami kibukik belőlem, azt megírom. Lennél, ha lenne rámódod főállású író? Abszolút lennék, persze. Miért ne lennék? Hát az, az a legjobb, ha az ember azt a, abból keresett. csinálnád, mint, mint az írók, hogy lenne egy penzumod, vagy másféleképpen működnél? Hát amikor én, én automatikusan így dolgoztam, amikor... Amikor dolgozhattam főállású íróként, ami azt jelenti, hogy nem volt munkám, tehát nem, nem azért, mert megfizettem. Keltél akkor? nagyon korán keltem, ilyen 6 hét között, és. Mikor ültél le? És fél kilenc körül már, reggeli és a kutya séta után már ültem, és akkor egy négy utolsó. A reggeli úgy, az nem voltat és... el? Nem. nem. Engem nem. Nem. Helyes. és fél kilenctől meddig? Hát mikor hogy? Tehát több ütem van, négy vagy 4-5 órát. Egy nem, akkor egy, egyben négy-öt órát dolgozom, és akkor aznap már nem is. Számítógép? Igen. négy óra prózaírás az nagyon kimerítő. Tehát utána az ember még tud dolgozni mást. Akkor, akkor fogtam meg a gitárt, akkor írtam dalszövegeket, akkor végeztem a ház munkákat, stb. De az 5 az óra az, én annál többet nem tudok. A családi állapot most ezzel. mi? Hát Élettársi kapcsolatban élek egy hölgyel. Mióta? hét 8 éve. Az ő élete az egyenesebb? Mert nem mit a tiéd így, így, így, így, így -gurba lenne, itt Magyarországon ezen kivetni valót nem nagyon lehet találni. Lehet, az anyukám biztos, hogy kivetni valót találna rajta, de mindenen talált kivetni valót. Uh -huh. Hát igen, a... Ő... a hölgy, akivel élek, az neki rendes munkája van persze. Ez így szokott lenni. Tehát így szokott lenni. Um, és amin dolgozol, az egyébként igényelt valamiféle könyvtári, vagy egyéb dolgot, vagy a fejedben van? Rengeteget igényelt. Ugye ez egy történelmi regény, ami nagyjából ezeket 2014-ben kezdődik, és hát nem vagyok egészen tudatlan a történelmet illetően, de, de amikor az ember regényt ír, akkor olyan részletek merülnek fel közben, ami folyamatos utánolvasást olvas, igényel. Nem csak a történelmi eseményeket illetően, ami ugye nem vagyok történész, azért annak is utána kellett néznem, de még azt is, hogy a, nem tudom, a 20-as években hogy nézett ki a szemétszállítás Budapesten. Mert ezt úgy általában nem tudjuk, hogy voltak-e kukák a kapu alatt. Na most ilyen részletekből millióba beleszalad az ember, amikor egy olyan történelmi ö, korszakról ír, amiben nem élt, amit nem ismer. Hogyan találtad? Van, amit nem találtam meg. Például erre nem, ta, nem találtunk egyértelmű választ. De hogyan találtad meg a történetet? Hogy született? Hát az előző regényemben felbukkan egy, egy mellékszereplő, az a, a, a, annak a regénynek, a főhősének a nagybátyja, Uh, ott sem véletlenül bukkant fel egyébként a családom élő tagja, és most nem olyan régen kiderült, hogy ez nem egy családi legenda, mert én, én mindig egy kicsit fenntartással fogadom ezeket a történeteket. Szóval ez az én nagybátyám, aki a nagyapámnak a testvére volt, egy hamis nyílt parancsal hazacsempészet egy szakaszt, vagy egy századot, állítólag 67 embert a donkanyarból. Még mielőtt az oroszok lerohanták őket közvetlenül az előtt, és sikerült is haza mindenféle kanyargós módszerekkel, vonat, szekér, gyalog, ahogy tudtak. És ez, ez engem mindig is foglalkoztatott ez a történet. Nem nagyon hittem benne, hogy valós sztori. Igen, a családban hallottam. Kitől? Apámtól. Aztán nagyanyán hallottam őket. nem az eredeti nótafától? Nem, ő meghalt, azt hiszem 60-ban, tehát már 6 évvel az én születésem. Mikor hallottad először? Tessék? Mikor hallottad el? Gyerekkoromban. Tehát egész kis gyerekkoromban már ott volt. Ott. De milyen módon felidézve ez a családi legendári része volt? Igen, igen. Tehát ez néha szóba került, hogy a Béla bácsi, aki ugye hazahozott. Ja, és hogy hát azért, mert hogy, a, mert, hogy amikor Budapest éhezett, ugye az ostrom alatt, meg után, meg sokáig, akkor ezek, ezeknek a srácoknak a nagy része vidéki fiú volt. És nagyon hálásak voltak a, a Béla bácsi aki hazahozta őket a Donkanyarból megmentve ezzel gyakorlatilag az életüket, és ö, rengeteg élelmiszercsomagot ö, hoztak, meg küldtek az én családomnak hálából akkor. Úgyhogy ez mindig felmerült, hogy a Bélának... De hol fogott a ez megtéged, Ezt az ellátmányt. Nem tudom. Már nagyobb voltam, amikor igazán elkezdett érdekelni természetesen. És milyen módon kerestél utána? Sokáig nem kerestem utána. Sőt, Sokáig azt hittem, hogy valóban egy századosról van szó, mert az, nem biztos, hogy ezt állították, de az én emlékeimben már úgy élt, hogy... Ismerted, sose Sose találkoztunk. Hogy ez egy százados, de lehet, hogy csak azért, mert a elég gyakran énekelt ezt a századosú seje, haj ha felül a lovára című dolog. Úgyhogy lehet, hogy az én gyerekfejemben ez összefort ez a kettő. Már megírtam a kalefot, amikor felmerült bennem, hogy ezt a... Hogy egy Visszafelé ugrálva az időbe, Benedek bácsi életéből is írok egy regényt, fiktív regényt természetesen, és akkor kiderült, hogy az öreg nem százados volt, hanem örmester. De ez hogy derült ki? Hát ő megkérdeztem egy, a történeti múzeumban egy, egy ezeredest, aki ezzel foglalkozik, aki történész is egyben, és ő megnézte a fényképet... Akkor már... A... Fénykép van az ő. Jó, hogy van fénykép? Igen, igen, igen. Egyenruhában, de hát ez fekete-fehér fénykép, úgyhogy nem nagyon. Én azt hittem, hogy főad nagy rang, illetve had nagy rangban van még az Hát, A van a szöveg? Nincs. Hány fénykép van? Hát ez sok. Hát nem olyan sok, egy négy-öt van róla a Ez És családi Igen. Sok fénykép között? Igen. Kiválogatva? Nem, nem. Ezért zsák. Hogy értem, hogy egy zsákból az összetartozókat összerakta de. Össze? Igen, nagyjából. Sőt, csináltam egy tablót a regénynek a szereplőiből, ami nem csak a családom tagjai vannak, egy hatalmas nagy ilyen méterszer, másfél méteres tabló, hanem a, a felbukkanó történelmi szereplők is. Mekkora a család a Berta család? Hát a nagyanyáméké az még igen nagy volt, illetve a nagyapáméké, mert ugye ő volt be De hányat ismerték az ők? Személyesen kettőt. Tehát nem sokat? Nem. De hatan voltak testvérek egyébként. A családi legendárium megkora volt? Betöltötte a teret? Nem mondhatnám. Utána kérdeztél, akkor kiről van szó? Akkor nem. Most... Ha azt mondták, hogy Benedek bácsi, akkor ahhoz kép nem volt? Nem. Később raktam össze, hogy ez a, ez a fickó, akiről tudtam, hogy ő a Berta Béla, ez az az ember, aki a domból hazahozta az ember. A fényképek még a szüleid életébe jutottak hozzád, vagy a szüleid halála után? A szüleim életében. Hogyan? Mindig, nem, mindig is kéznél voltak. Ez nem volt elzárva. Albumokban voltak, dobozokban, Így, zsákokban. Nem véletlen kérdezem, és ezeket akkor megnézted? Meg. Akkor is megnéztem. Kíváncsiságból? Igen. Akkor is, ha fogalmad nem volt, hogy ki van rajta? Akkor is. Kérdeztél? Ö, nem. Gyerekkoromban nem. Tehát ilyen jellegzetes fiatalos módon sajnos nem kérdeztem. Később bántam meg, hogy mikor már nem éltek az emberek, hogy nincs kitől kérdezni. De felbukkant egyem, most nem akarom elmondani, de kiderült, hogy a Béla bácsinak él a, az unokája. Sőt, a lánya, bocsánat, él még a lánya. És az unokájával is megismerkedtem, és most voltak, ha néhány hónappal ezelőtt kérdeztem rá, hogy biztosan igaz-e ez a családi Legenda, és a, az idős hölgy nagyon, telefonon tudtam csak vele beszélni, nagyon meggyőzően elmesélte újra a történetet, és hogy ez, ez bizony igaz. Még a talán a Retek utcai órást is, aki a megmentettek között volt. Nem élnek már a szüleit Nem. Mennyi fényképe van? Hát egy Tesco-szacskó. Az a nagy, füles de szétválogatva vagy nem szétválogatva? Egy része szétválogatva, egy része még, még nem. Mit kezdesz el? Na, nem tudom, őrizgetem. Nekem valaki azt mondta, miten kiderült, hogy egy csomót kidobtam, hogy ha másért nem, akkor fortepán vagy más gyűjtemények helyett ne akarja őket a pusztulásba vinni. Nem véletlen téged erről, mert nekem egy borzasztóan fura helyzet embereket látni, akikről fogalmam sincs, vagy kicsodák, és még olyan történet se feltétlenül jut eszembe róluk, mint amilyen történet neked legalább az egyikről van. Uh -huh. És hogy én megértettem, te a történetet és a fényképet később hoztad össze. Igen. Tehát ad abszurdó, az is előfordulhatott volna, hogy egy másik fényképen azonosítod a történetet, ha valaki nem segít. Ö, nem fordulhatott hát, volna. Ha többen mert lettek mert... volna katonák. Hát igen. Ha többen lettek Lát. volna katonák. Igen. És miért vitted el a fényképet a múzeumba? Nem vittem el, mert ugye ma már az e-mailem működik. Oké, akkor e -mailem. Biztos akartam lenni a dologban. Tehát, hogy... Abban hogy? Hát például abban, hogy az öreg százados volt. Mekkora jelentősége van. Semekkora, irodalmi szempontból semekkora. De akkor ez már a magánérdeklődésed volt. Ez, igen. Hogyan teszel különbséget a magánérdeklődésed és az írói érdeklődésed között? Hiszen az írói érdeklődésed, de kiderült, nem, nem foglalkozik a századossággal. Hát nagyon egyszerű, amiről úgy gondolom... Bár a szerekben hogy... a százados és az őrmester között az egy nagy különbség. Hatalmas van. különbség van. Hát az egyik az persze, altiszt, a másik pedig igen. igen. Szóval? Hát irodalmi szempontból ennek semmi jelentősége nincs. De akkor mégis miért még érdekelt. érdekelt? Mert én tudni akartam, hogy például, ha te megkérdezel engem egyszer, hogy mennyi igaz a történetből, akkor én, akkor én igaz választ tudjak ráadni. Hogy annyi, hogy a történet igaz, de mondjuk nem százados volt, stb. Ugyanezért jártam utána a történetnek is, hogy, mond, hogy azt mondhassam, hogy ez a történet valóban megesett, hogy valaki hazahozta a szakaszát egy Hamis nyílt parancsal, vagy pedig ez egy fikció, amit ne, nem, de nem de találtam kell, hanem a család. Hát, mondom, hogy sikerült megtalálni a, a Béla bácsinak a lányát, aki egy idős hölgy Igen. már, fölhívtam, beszéltem vele telefonon, és tisztáztam vele ezt a dolgot. Hogy? Számpontokat adtam csak neki, tehát nem mondtam el a történetet. Soha nem találkoztatok azt meg, hogy Lehet, hogy ki, egész kis gyerekkoromban találkoztunk. Rokoni fog? Mert akkor a. Hát ő a nagybátyámnak a lánya. Így aztán neked a. Hát távoli unoka testvér. Mm. Aki hol él? Ma is az Attila úton, ott, amire emlékeztem, hogy a, a nagyapámnak az egyik lánya. De nem mentél a... el. Nem. Miért? Hát én úgy, én ér, úgy éreztem, hogy, hogy ő nem áll készen erre a találkozni, de már nagyon idős, és már fáraszt, fárasztja ez a dolog. A fiát találtam meg, és a fia mondta, hogy inkább telefonon intézzük ezt a dolgot, úgyhogy nem akartam nekünk. A fia, ez neked kicsoda? Holakodó lenni. Az a még távoli testvérem. Akivel egyébként van Nexus? Na, nincs. Honnan lett? Hát én már meg nem mondom, valahogy így a neten sikerült feltúrni Vadászt? őket. Vadászt? Igen, vadáztam, tehát kerestem a... Azért, hogy kiderüljön, hogy... Igen. És akkor előbb megtaláltad a fiút, és aztán lett meg az anya. Így van, kiderült, hogy él az édesanyja, és hogy beszéletek is vele. És nem mondtam el neki a storyt, hanem csak rávezettem, hogy mesélje el. Hány éves az anya? Hát 90 körül. Jó, figyelj! És elmesélte, a szó lehet, szerint hogy el... elmesélte azt, hogy én azt tudtam. Anélkül, hogy én segítettem volna neki. E, e, e, ezt Milyen részletességgel? Hát egy öt percig tartott az ő beszámolója. Hát nagyon részletesen nem tudott erről beszélni. Például az ő fia nem is tudott erről a történetről. Nem tudta, hogy a nagyapja ezt, a, ezt megcselekedte, ezt a tettet. Mennyire fontos támpont az, amit az anyja mesélt neked? Vagy csak az a fontos, hogy tényleg megtörtént? Nekem nagyon fontos. Íróként az, az, az, az mindig egy kérdés, ugye, hogy amit kitalálok, az megtörténhetett-e volna? Mert ja, ha nem, nem akkor hiteltelen. Nem fárasztó? Tartani? Tartani? Nem. Tíz éve. Egy kerti partint voltam vendégben és hozzám egy nagyon helyes, nagyon szép lány, és azt mondta, hogy mi majdnem rokorak lettünk. Semmit nem értettem a történetéből, de azt hittem valaki összetéveszt. És um, szólt az anyjának, ők mind ismert emberek. És az anyja elmesélte, és aztán később ebből több találkozó lett, hogy az ő anyja. Mármint a kislánynak a nagymamája, és az én apám, azok évtizedeken keresztül szeretői viszonyban voltak. Ez akkor engem a szó fizikai értelmében lesokkolt, uh -huh. és engem, ha dolgok lesokkolnak, akkor azonnal távolságot tartok tőlük, tehát azt mondtam, hogy ezt itt most hagyjuk abba, és találkozzunk. Abban a reményben, hogy akkor majd felkészültebb leszek. Találkoztunk a Tabámban nem egyszer, nem kétszer, talán háromszor, ahol részletesen mesélt a kapcsolatukról. Hát én ott, hát nem adom, hogy száját ültem, mert hogy most nyitva volt -e a számba, sem, arra már nem emlékszem. Ez az én esetemben pontosan beleillett az apámról és az anyámról, az apámnak az anyámmal való viszonyáról alkotott képembe, az én nevelésem, az én egész életemről alkotott képbe, függetlenül attól, hogyha rákérdeztél volna, akkor semmilyen részlettel nem tudtam volna szolgálni, hiszen nem tudtam róla. Nekem nagyon intim és belső kapcsolatom volt, bár a kettő ugyanaz az apámmal, aki nem volt egy igazán megnyíló valaki, Fokozatosan záródott, mire én megszülettem, addigra már nem volt egy nagyon bőbeszédű valaki, illetve bizonyos dolgokról egyáltalán nem beszélt. Én nagyon ragaszkodtam hozzá, az anyám kapcsolatom egészen más volt. Ez egészen elképesztő élmény volt. Akkor éppen írtam egy könyvet, vagy nem sokkal később kezdtem egy könyvírásához, nem sokkal előzte meg anyám halálát, és anyámat permanensen szembesítettem ezzel a kérdéssel, a magam ugyan tulajdonképpen kegyetlenül. Kegyetlenség két dolog volt. Az egyik az, hogy hát ez nyilvánvalóan anyám számára nem lehetett egy jó dolog, és a jó az itt nem egy megfelelő jelző, ma ilyen módon tudok beszélni. De az kiderült, hogy igaz. Vissza-visszatért rá, köröket írt le, de ezeknek a köröknek a sugar alig változott. Tehát még én szerettem volna, hogy tízes legyen, ezek nem haladták meg a kettest. Valinak hívták a nőt. Pontosan el lehetett helyezni a családban. Apám orvos, kút vagy, stb. most nem részletezem tovább. Az illető már nem él nem halt meg. Idén halt meg. És hát ugye felvetődött akkor az a kérdés, még nincs regény, még nincs anyám, hogy én akarok-e találkozni vele. Na most, ugye én egy olyan valaki vagyok, nem baj, hogy mesélem? Nem, érdeklődve figyelem. Én egy, én egy olyan valaki vagyok, hogyha itt van a Kölni Dóm, akkor én elindulok arra, mert hogy a Kölni Dómot be akarom cserkészni. Nem akarom mindjárt abban a valóságában meglátni. Ez mindennel így van. Ami érzelmileg rám hat, attól én előbb távolodom, és csak utána közeledem hozzá, beleértve azt, hogy elveszítem közben. Tehát, hogy eltűnik, vagy elmegy. És én nemet mondtam. A, mond, nem nemet mondtam, hazudok. Gondolkodási időt kértem. Hát azt nem állíthatom, hogy nem dolgozott bennem, ugye apám akkor már réges-rég nem élt, anyámmal beszélgettem ezen a módon. Másnak, mit kidelt a lányomnak, mesélt róla ennél többet, de hát az nem ugyanaz, mint a nekem mondta volna, és ott sem mondott részleteket, csak mondta, hogy ez igaz, és hát ugye a, a, a hölgy lányától hát egészen részletes leírását kaptam a kapcsolatnak, amit itt most több okból se fogok elmesélni, de hát hihetetlen hatást gyakorolt rám, és aztán egyszer csak azt mondtam, hogy szeretnék vele találkozni, és akkor azt mondta a lánya, mint neked a hölgyfia, hogy egy idős valakiről van szó, és nem biztos, hogy ez őt nem borítja meg. Még azt is tudtam nagyjából, hogy merre felé lakik, de ezzel együtt nem tettem egy lépést, ami rám abszolút nem jellemző. Biztos meg volt az oka. Később egészen véletlenül kiderült, ezek olyan koincidenciák, amelyek valószínűleg nem véletlenek, de mégis koincidenciának nevezi az ember, mert hogy nincs magyarázat arra, hogy ez miért derül ki. Egy hozzám közel álló emberről kiderült, hogy paciens a nő. És aztán utána érdeklődött és nem sokkal azt megelőzően halt meg. A körülményekről is tájékoztatást kaptam, de az se publikus. Ha lehetne az emberről ilyen jellegű röngenfelvételeket készíteni, akkor azt mondaná az orvos, aki lehet egyébként sziáter is, hogy ott valamit látok. Hogy azzal mit lehet csinálni? Tehát, hogy ez egy... Csak történetért, történetet cserébe. Hát ez valóban egy sokkal intimebb történet, ugye? Amikor én a Béla bácsiról beszélgettem a lányával, köztünk nem merült fel egy ilyen uh, érzelmi konfrontáció, vagy egy ilyen... Ugye, a mi kettünk itt el nem módon, ugye, uh, ugye az apád révén jött rész, és az apádnak egy egészen fantasztikus uh, esemény sorozata. révén. Te az apádról mennyit tudsz? Vagy az anyádról? Hát nem tudom. Nem tudom, hogy megmondani, hogy százalékosan mennyit tudok róla, mert ugye nem ismerem a rólam a könyezeted. Rólam a könyezeted, mennyit tud? Vannak-e olyan foltok a te életedben, mint amit én megláttam az apám életében, amiről már sohasem fogom meg tudni, hogy az mi? Nem sok. Nem De van? Sok. Az én foltjaim kiderültek mindig. Volt, hogy akaratom ellenére, de én túl vagyok ezeken a dolgokon. Hát túl lenni. De mondok, egy keményebb történetet nem fogom részletesen elmesélni, mert én nem szeretek erről beszélni. Most egy pár évvel ezelőtt kiderült, hogy van egy hugom. 45 évig nem tudtam róla. Hát csak ennyit mondok. Ez viszont, ez viszont egy nagyon kemény lelki dolog volt. Tehát, hogy ez egyszer csak össze, ő megkeresett engem, és kiderült, hogy van egy hugom. De mi alapjelkeresetnál? Hát őrökbefogadott gyerek volt, nem akarom most az egész történetet, elmesélni, meg mert hosszú. de hosszú történet, történet van, igen. Igen, de... Tehát örökbefogadott gyerek volt, sokáig nem tudta, hogy az, de aztán felnőtt korábban elmondta neki a nevelőanyja, és nem hagyta nyugodni a dolog. Utána még sokáig nem foglalkozott vele, de nem hagyta nyugodni, és meg megkeresett bennünket. De akkor akkor már a szüleink már nem éltek. Nem tudom, hát ez egy ilyen levéltári kutatás, meg Facebook, meg ez, meg az, meg amaz, és egyszer csak a. De honnan tületet. jött rá arra, hogy kik az örökbeadó? Hát az árvaházat kereste meg, vagy a, nem tudom, hogy hívják, gyámbatosságot. Nem tudom pontosan, hogy, hogy legálisan szerezte -e meg, meg én, de valahogy sikerült de két, neki. Tehát, tehát uh, milyen mértékben testvéred? Féltestvérem. Az apám az, az apám az apja. Anyát tudod Igen. De neked nem mondtam. Tőle hallottam először a dologról, de ezt szintén, szintén a családi legendárunkhoz hasonlóan nem hittem el. De mit mondott? Hát, hogy nekem van egy húgom. Csak akkor de ez csak úgy anyám a... se akarta nekem ezt elmondani, egy kicsit már nagyon de, de ez... nem igen? kicsit, hanem nagyon be volt ütve, amikor ez kiszaladt a száján, és akkor én úgy gondoltam, hogy ez csak ilyen izé, anyám nagy mesélő De milyen akkor ezt akkor? Nem tudom. Odafordult a beszélgetés menete. Értem. soha többet nem tett vissza. Hát de akkor már, de mert akkor én másnap rákérdeztem egyszerű, hogy igen, igen, de nem, nem, nem igazán hittem benne. Na. Tehát nem personifikálódott? Nem. Ő se tudta, tehát nem, nem is tudtam volna utána járna a dolog, nem mert mondta, hogy ő se tud semmit az egészről. Nem tudja, hogy, hogy ki az, hogy hívják, hova került, mind nem tudja. De a lány megkeresett. Na, csak... És apád egy szót nem szólt róla. Fú, most ebben emeljünk bele, mert ez tényleg baromi hosszú történet. Figyelj, de nem de ez, lehet, hogy ezt nem adjuk le az Nem, adás, az nem lehet. Akkor, úgy, úgy, akkor, úgy, akkor úgy, inkább, ak majd, majd egyszer máskor elmesélt. Annyit mesél róla, mennyit lehet. Hát nagyjából ennyit lehet. Aha. Hát csak azért sem akarom, mert a, a hugom, akivel egyébként nagyon jó kapcsolatba kerültünk most már, miért és nagyon, hát egy három, négy, öt éve nem is tudom, Igen? mióta ismerjük egymást. Egy nagyon kedves hölgy ö, megtiltotta nekem, hogy egyáltalán ö, hogy megírjam ezt a történetet. Miért? Mert ezt ő akarja majd egyszer megírni. Egy, ezt ő akarja Igen. megírni. Aha. Lát, ez egy furcsa dolog, mert én a az utolsó könyvben megírtam ezt a valiféle történetet. Ugye egy kitalációt. Ugye azt írtam meg, hogy az anyám elmegy. Mert hírét veszi ennek a nőnek, és elmegy a lakása közelébe, és Mert Ők egyébként ismerik egymást, és arra kíváncsi, hogy mennyire néz ki jól rosszul. Tehát nyilvánvalóan abban bízik, hogy nagyon rosszul néz ki, vagy a sokkal rosszabbul. Erről is van történetem, mert annak idején sikerült egy szerelem révén megismerkedni a Mérei Ferencsel, és amikor a Mérei Ferenc az iránt érdeklődött, hogy a Szondi Lipót a sokkal rosszabbul nézek ki, mint ő, akkor azért az nagyjából olyan volt, mint a beszabadultam volna valami olyan helyre, uh -huh. ahonnan kijönni se akarok, mert csak történelmi személyiségek vannak bennem. És... Um... Tehát te azt gondolod, hogy ezt egy regény miatt nem mondja el, és nem másokból? Tehát azért kell, hogy megtartsod? Nem. nem egyszerűen csak azért, mert nem, nem szeretek... Milyen ezt, volt a találkozás? Most elkezdem beszélni, jó, de, elbeszélni a történetet, és lehet, hogy el fogok mesélni a dolgokat, amiket utólag megbánok. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez, ez azért nem tartozik senkire... É. É, látod, jól beszélsz. Én... Ember szüle ilyenkor nem jó fényben merülnek fel, mindenképpen. Vagy ha van rá mentségük, az hosszas magyarázatra szorul. Tehát, hogy... Te szülő vagy? Igen. És róla nem merülhet fel ilyen? De. De mondom, hogy az én ilyen történeteim azok nagyjából már kiderült. Értem, de hát attól még a hozzájuk való viszonyulás... Én például már eleve, ugye nem először, nagyon sokszor, nem ilyen körülmények között, meg talán még soha, eleve lesettem az apám történetéből azt, amit korábban egyébként mindig elmeséltem. Rám egészen elementáris hatást gyakorolt. Tehát arra is emlékszem, ahogy a tabámban ültem ennek a hölgynek a lányával, emlékszem azokra a beszélgetésekre, én aztán nagyon megoroltam rá, és azután nem is találkoztunk. Se azt megelőzően nem találkoztunk, se azután nem találkoztunk. Uh -huh. És miért orroltál meg rá? Hát mert azt mondta, hogy nem akarja, hogy találkozzon. Értem. Tehát én hosszú idő után azt mondtam, hogy igen, ő meg azt mondta hosszú idő után, hogy nem. Miközben ő ajánlotta az elején, én meg hezitáltam. Azt a hezitálást nem lehetett volna egyébként lerövidíteni. Ennek ugye a pontot azt tett a végére, hogy az illető meghalt. Én láttam magamat, ahogy ott ülök és hallgatom. Kérdezték tőlem, hogy mire vagyok kíváncsi. Mondtam, hogy mire vagyok kíváncsi? Mindenre. Minden. Lehet, hogy van több testvéred még? Vagy csak erről az nem, egyről? Nem, el nem tartom valószínűleg. Erről az egyről persze. Elég ez. De az, hogy például anyádnak apád milyen körülmények között mesélt erről először, arról nem beszéltél anyáddal. Ö Anyám hamarabb tudta, mint apám. Apám nem tudta, hogy van egy gyereke. Most szép lassan elfogom mesélni az egész történetet, baromi unalmas egyébként. Ebben semmit, viccesz velem. Hát. Szóval anyám ezt hamarabb tudta. És a, a, a, Apám diszidált. És hogy pont abban az időszakban történt, a hölgy pedig nem szólt neki erről. Van ott valami fehér, ezt kipiszkáld, az Andrásnak, nem, nem az enyém. Tudom, neki... Ezekből múzeumot csinálunk egyszer. András, tessék, nem tudom mi ez. Hogy öltözteted fel ezt az örmöstört. Századusi ruhába. Sokszor őrnagyiba. Ez De hogyan kérdés. lesz a történet? A történetnek a csontváza van meg, ugye? Nem. A... Ma mindjárt végzek a regénnyel. Nem, az eredeti történet. Az eredeti történet? Az eredeti történetről annyit tudok. Az egy perc? Vagy, vagy az négy a, perc? Ennyi, amit ennyit mond, Ennyi. Hamisított nyílt parancsal, hazahozta a szakaszát a dontól. Ebből indultam ki. Itt, Hol estél teherbetül? Ennél már. Azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó sztori. De rövid regénynek tűnt. Tehát ebből lehet írni egy regényt, hogy egy százados hazahozza az embereit, vagy akár egy örmester hazahozza az embereit a dontól. Jó, te már írtál regényt, amely nem a jelenben játszódik, én ezt sem tudom képzelni, bened egyébként kutatási vágy, meg szorgalom, meg egyemek mind van a tekintetben, hogy ezeket a kórhülyelmezeket egyébként megtaláljad, és aztán megfesteni is tudjad a magad múlja? Hát vágy nincsen, de van bennem egy olyan tudat, hogy ezt meg kell tennem. De ez egy újás igen, a sztori érdekében ezt meg kell tennem. De egyébként nekem van a fejemben anyag a kutatás nélkül is. Tehát az én őseim, azok élnek a fejemben valamilyen formában. Például a családi képekről is. Távolabbi ősökről is vannak képek. Ilyen tudod, ilyen magas, csizmás, paraszt emberek. Ezek ilyen kis nem a voltak, de paraszt életmódot élő emberek voltak. Hát úgy, hogy a Benedek bácsit kitaláltam, hogy ő 14-ben megszületik, és elhelyeztem egy, egy vidéki faluban, a, olyan környezetben, amit a, a, a, abból az időből a fényképeken láttam, és fölnevelem a nagyapja által. Hol? Melyik részre az ö, Egy burgellandi ö, kisváros, nem. akkor még szinte falu. Ez, ez ugye hangsúlyt kap a regényben, hogy, hogy egy határon túli uh, helyen született. mostani de ez határon egy élettörténet, vagy pedig az alapvetően? Ez, a... ez, ez is igaz, a családom onnan származik felsőről, egyébként. Máshogy nevezem a, fal, a falut is a könyvben, de felsőről származik a családom. Nagyon-nagyon régről, tehát több száz évvel ezelőttről és aztán Zalába kerülnek. Ez, ez meg is történik a regényben. Az én cselem sokkal korábban került Zalába. Már az 1600-as években mert szerintem már Zalában éltek. A regényben csak most az 1900 es évek elején kell a... a Trianon után kell látjonni. De az, az is benne van, szemben. ahogy elmennek a donkanyarba, vagy csak a visszajöveteni? Nem, az is benne van, mindenben. Tehát 14-től, ahogy a gyerek ilyen kisrác megszületik, az el, még egy kicsit érintjük az apja történetét, aki eltűnik az első világháborúban, és aztán így haladunk. Tehát ez egy, ez egy túl nagyot haraptam. Lehet, hogy sok is egy regényhez. Ha euh, 60-as évek elején, amikor találkozik az unoka öcsevel a börtönben a kádárrendszer börtönében. Tehát a kalefba torkollunk. A kalefba... Ugyanaz... De hogyan kerülnek ők a börtönbe? Hát az öreg az az 56-os részvétel miatt üli a börtönbüntetését, a kalef főhőse pedig egy ilyen a Moszkvatéri galeri per miatt kerül börtönbe, ami szintén fikció, mert valójában csak felfüggesztetet kaptak, és csak előzetesben töltöttek 30 napokat. De az a lényeg, hogy a kalefban ők a börtönben találkoznak. Mi a cím? Háború sebéke. Ez, ez a címe. És mikor lesz kész? Szerintem tavaszra. Tehát tavaszra meg tud jelenni. És kiadó van már? Hát szerintem a magyar napló kiadó fogja kiadni ezt, és ők nagyon várják. Úgyhogy Van. Sőt, ez trilógiában jelenik, meg ugye nekem az első két könyvem, az ugyanaz a történet a cseke családról szól. A Jancsiszög az az én életem időszakában játszódik a kalef, és ez a harmadik rész lesz, és már ö, meg is a, a magyar napló ki, ki újra nyomta a Jancsiszöget is, meg a kalefot is, már nem is tudom, hanyatszor, de most már abban a formában, hogy a, amiben ez is meg fog jelenni. Tehát ez egy ilyen szép trilógiának fog tűnni a polcon. Bár ez, ez egy könyv. Ez minimum nem. Három Tehát, igen, igen mert ugye meg. Ez... De ez az egy, ez több mint kétszer vastagabb lesz, mint az első kettő, mert ugye... És a, a... mennyi ideje írózik? Vagy megkész? Nem. Szerintem egy három-négy éve dolgozom rajta legalább. Hát a maga módján, ugye minden mással vagyok kénytelen foglalkozni, de három-négy éve biztos, hogy írom. És azt egészíti ki ez? Mert a kiegészítés az idézőjelben, tehát amikor nem dolgozol, vagy... Nem, nem értem a kérdést. Hát amikor a gitárt a kezedbe kapod, és szövegeket írsz, és dolgoz. Hát akkor, akkor pihenek, akkor nem írok regényt, igen. na, annak, annak van egy fizikai... De valójában mindig regényt írsz, mert ez is az, csak ez más. Hát ez így, ahogy mondod. Mindig ugyanazt a regényt írjuk. Sőt, mindannyian ugyanazt a regényt írjuk. Igen. Ez mikor lesz? Ebből lemez? CD? miből A hunniából Szerintem egy-két héten belül megszületik. És annak mi a cím? És így tovább, és így tovább. Ez egy nagyjából szóló lemez? néhány kiegészítővel? Igen. Ez egy szóló lemez. tehát ezt egyedül készítettem. Tehát, ami azt jelenti, hogy minden hangszeren én játszom és én írtam a dalokat néhány kivételtől eltekintve ugye van rajta egy adivers és van egy Jóna Dávid vers rajta ezek véletlenszerűen kerültek bele mert a, beleszaladtam egy-egy olyan darabba, ami nagyon, nagyon jól illeszkedett a, a, ehhez az albumhoz ami 22 ilyen nagyon rövid dal tartalmaz fél perces, egy perces dalok illetve rövid prózák szakítják meg ezt a, ezeket a dalokat. Tehát összesen 44 track található rajta. És amely teljesen független attól, amit egyébként te ezenekarra előadsz. Abszolút. Hát ez, egy, ez egy tematikus lemez. A mostani zenekarom nem is létezett, amikor ebből a lemezbe belevágtam. Mert ez ez se volt tudatos nálam, hanem ami egyszer csak született egy ilyen egyperces dal. És akkor azt mondtam, hogy ez, ez nem, egyszerűen nem volt mit hozzáírni. És az egész 50 másodperc volt, és akkor elkezdtem ezzel szórakozni, hogy ilyen négy sorosokat, amik így kiszaladnak belőlem maguktól, az, azokra írtam egy pár akkordot, és akkor ezek ilyen kis komplett dalocskáknak tűnnek. Egy pár kezdemény volt, amiben belekezdtem mondatba, de aztán nem fejeztem be őket, és most már nem is fogom. Um, hát így lett szegény gitármagányos. Akkor megegyezünk abban, hogy ez lesz a beszélgetünk első fele, akkor most valamit játszol a lemezről, és akkor mögé kerül a teljes zenei anyag, Imáron kép nélkül. Jó. Hát én azokkal a képekkel, amelyek egyébként korábban mm -hmm. rajta voltak. Jó. Ez így jó? Persze, megfelel nekem. És akkor ennek mikor legyen a megjelenése? Ma van 28. A november. Hát szerintem nincs jelentősége. Úgy érzed, hogy a CD meg Igen, igen, igen. Hát ugye. Ugye nem úgy, ahhoz szó a történet, hogy az első napon elkapodják a CD-t. ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy mikor megy le a rádióban. Jó. Hát részét fogjuk, akkor hát János akkor ezt majd eldöntjük. Jó, rendben van. Mit hallunk most? Nem tudom, akkor egyet játszak. Nem, játszhatsz kettőt is. Játszhatsz hárot is. Jó, hát akkor... Van az a talpra, az nem, nem tudom mi a címe. Életpályamodell a címe. Talpra, ha lehet egy... talpra magyar? Igen. Hát kezdjük azzal. Meló. Pénzbe kerül a kenyér, a sör, az autó a TV, a teló. Apra magyar, feldolgoz, adóz, fogyaszt, szavaz. Amíg csak élsz, amíg mozogsz, és a végén Dú Tehát ezek így néznek ki, ilyen, ilyen rövid történetek. Természetesen most ezeket kiragadjuk egy, egy alkutói környezetből, egy folyamatból. De eljátszom mondjuk például a legrövidebbet a lemezről, annak az a cím, hogy Isten. Mindenféle témák felmerülnek, komolyak és komolytalanok egyaránt. Tehát az Isten az így néz ki, hogy... Úgy hívjuk, hogy Isten, ha jól megy, nem kell, a rosszul szemére vetjük, hogy nincsen. Van egy önben benne, van a neved. Hát azt nem tudom eljátszani, szerintem. Jó, akkor ez nem lesz. Nekem igazából nincs kézben ez a lemez, mert gyakorlatilag úgy, úgy, ahogy felvettem a dalokat, úgy írtam meg őket. Illetve ahogy megírtam, rögtön fölvettem, mint amikor palacsintát sütök, és te az asztal végén, és ahogy sütöm, te úgy eszed. Tehát, hogy nem, nem lesz belőle egy rakással. így aztán nem, nem igazán került a kezembe. Akkor még egyet. Jó. Játszom a relatív címűt, amivel kezdődik. És azt hiszem, hogy ez volt a legelső, ami, ami megszületett ilyen rövidnek. Ez a dal könnyen lehet, hogy szar, de lefogadom, mégis megoszlanak majd róla a vélemények. Mert verébb is lesz, amíg van szar, s a verébb a szart látja szépnek, és pont ez a lényeg. András, mit szeretnél hallani? Born to be Nem tudom, nem vagyok Van, a, nem a Born to be de van egy, a Hanky Tonk women nek a feldolgozása van. Az se ki. legyen? Azt se tudom szépen eljátszani. Azt se tudom. Bejátszhatjátok a Youtube-ról. De az nem ugyanaz. Ha, Csak, hogy mutassam, hogy azért hatot rám is vannak emlékei. Ez... Igen, az egy Faludi György által fordított Víjon ballada, ami gyakorlatilag megfelel a Stonesnak a hankítán fúmennyire. Még egy áthallás nincs benne, csak nem vagyok benne biztos. Zeneileg? Nincs, nincs. Akkor legyen egy utolsó, amit te választasz. Hogy add ide a szövegeket, és akkor megmondom, hogy. Vagy egyet kérek, én egyet. Az, az összes benne van? Nem, nem, nem. Itt csak egy készültem ezzel. De nézz meg, tessék. Éjj. Szállítáros koncerteket is erősítesz, András? Ő egy nagy stúdióban dolgozik. Ez a talpra magyar, ez nem megy? Ez már volt. Ez már volt? Ez most hogy milyen felkészült, meg jó, jól emlékszem akkor legyen a szerelem. Vagy a tantra, Magyar. Ó-hú, a szerelem. Ó-hú, a szerelem. A szerelem az, mikor a szervezet legyert bizonyos vegyületeket, s ezt a vírust az agyadba juttatva ott Isten szoftverét futtatja, minden más programot meghackkel, amire utasít, azt tenned kell, már benned van a trójai faló, és te úgy érzed, pont a való, óhú, a szerelem, óhú, a szerelem, óhú. Tudod, mit majd csinálunk egy önálló műsort a, a telje zenei anyagból, és akkor azt most mégis lehagyjuk belőle, és csak az lesz, amit itt előadtál nekünk. Részint szövegben, részint zenében. Megfelelő? Persze. Jánoskal akkor változott a koncepció. De ezt most ki ne vágd a és És nehogy utána rakjad annak dacára, hogy megegyeztünk, hogy mégse kerül rá. Figyelj, ez így komplettül 50 perc. Valamibe hosszabb, mint egy tanóra. Érdemes volt eljönni? Persze Érdemes volt itt maradni, Kurtács? Érdemes volt élni. Ha, ilyen nagy. Érdemes élni, Kurtács? <gül> Te tudod a választ? Ő tudja, és azt meg is mondta, hogy nem. Ő egy ilyen dark. Ennyi volt? Ennyi volt, édesem. Ennyi a zárszó? Zárszó. Köszönöm. Tehát szerelem. A szerelem, ó, a szerelem, a szerelem az, mikor a szervezete legyárt bizonyos vegyületeket, s ezt a vírust az agyadba juttatva, ott Isten szoftverét futtatja, minden más programot meghegkel, amire utasít, azt tenned kell, már benned van a trójai falu, és te úgy érzed pontod a való, óó. I said I'm oh oh oh. I said oh -oh -oh. Okay, okay time. Megyeltem, megtanultam azt, hogy mi volt, mi lesz, mi van a földön. Soha nem az ember dönti el, és nem is a karma vagy egy égi jel, hanem az öltöny. sala lajle az árak és a bér a lényeg vesznek el az elvek tengerében, szétfoszlanak, mint finga szélben. Hogy hogy Isten, Ha jól megy, nem kell, A rosszul szemére vetjük, hogy nincsen. Na. Nincs már erőm, hogy túlordítsam a világot, Megyőzött, belülről kirágott, odvas falettem, nem hajtok lombot, Ha megütnek se szólok, csak üresen hongok. Hallgatok korhat nyelvemben csak a szúperceg, Ebben az ajban úgy sem hal meg senki, semmilyen versen. A a győztesek írják, A papír, a tinta, a szívük mind elbírják. És ha majd egyszer új szelek fújnak, Fényes szellők bezúzzák, És újat írnak az újak. És az agy lesz a lélek fészke, mert mi másért lenne ekkora? Hogyha még az a kevéske, tudás se férhet sehogy se be oda. Amennyi év csak ahhoz kéne, hogy ne legyen nyűg az élet, Hogy az agy is értse, mi az igazán fontos? Ne csak a lélek, ne csak a lélek, ne csak a lélek csokoládé a meló. Pénzbe kerül a kenyér, a sör, az autó, a tévé, a teló. Dapra magyar, dolgoz, adóz, fogyaszt, szavaz, amíg csak élsz, amíg mozogsz, s a végén szevasz. Köszönk, hogy nem leszünk. A dal könnyen lehet, hogy szar De lefogadom, mégis megoszlanak Majd róla a vélemények Mert veréb is lesz, amíg van lószart S a veréb, a szart látja szépnek És pont ez a lényeg szerelem. Ó, a szerelem Ó, a szerelem A szerelem az, mikor a szervezeted legyár bizonyos vegyületeket, s ezt a vírust az agyadba juttatva ott Isten szoftverét futtatja, minden más programot meghekkel! Amire utasít, azt tenned kell, Már benned van a trójai falu, és te úgy érzed pontod a való, oh -oh -oh -oh, A szerelem, oh -oh -oh -oh, A szerelem, A szerelem, Ó.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 Az árak és a bére a lényeg vesznek el az elvek tengerében, szétfoszlanak, mint finga szélben. hogy Isten, ha jól megy, nem kell, a rosszul szemére vetjük, hogy nincsen. <hül> Na. Nincs már erőm, hogy túlordítsam a világot, Megyőzött, belülről kirágott, odvas lettem, nem hajtok lombot, Ha megütnek se szólok, csak üresen kongok. Hallgatok korhat nyelvemben csak a szuperceg, Ebben az ajban úgy sem hal meg senki, semmilyen versen.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 Csak a lélek du Ah ha ha a meló. pénzbe kerül a kenyér, a sör, az autó, a tévé a teló. Napra magyar, dolgoz, adóz, fogyaszt, szavaz, amíg csak érsz, amíg mozogsz, s a végén szavaz.